Eskorte, pausos, pausos Erri, serri eta pausos, pausos ¡Hasta la victoria! Gora, gora erri auskal erratetako udako iokoak seitzan dueten aldirik ez eta gaurkoan, basen afaroan, basen afaroan, ba mugan erraten aldugu bai Lapur direkin eta amikuseko erratiko ustu eta orruilu sauzkit ebe nasten izan bi erri, e? dona eta dona ostiri espero, albez hainuntza pastea haziekin eta ez kesatzea trompatzen maniz egiz egitzeko egizko izan emeita, esko gira Txipi batekin eta ara nire eskuinan ditudan uh, donostiria Beraz uh, izena eta zerritu zuten egun erokuan Cristian eta Irakazenaiz egun erokuan Jean-Michel laborari Eta berriketalari Noistenka Tote laborari zegoai ora iertetan Alepazten gira ondoko egira donamartiri Gawandeleli ni bilantzunaiz eta kontularitzan ali naiz mm. Ni Joel eta optikari naiz Gauan, Nikola, lan uh, Eriko Langilegisa. Dona Martiri? Ez o no? Ez o no? Ah, la Kusiko. Errezeta hartzeko prest edo. Vala, <laughs> <laughs> E, par gatu hor, Dona Martiri, horreindik eguna egiten du? Zeraiten altzinuten a txaldeon edo... Ta gauzada... Gauzada mankizun hau pastendela eguerditan. Hor gaua, duenak egin dut, wow, duenak artiroiak... ...akpioetan suela denbora pasten utte, bom! Okay. Gauko eginak... Batzutaren atratzen gira, eh? Arpetic. Ne, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, beraz, ordeita las isoet, ega usai amezela, zartzi, entzuna duzute? Bai? Unxoda, eh? Restatu ziste beraz, egintzinaiten, bai, pompaak... Zumete egun, nahi apestatzen okay. Arzian ediko inguruko galderak, ezen dauz zain itzat, xemaiteko mehara, horiek dira gure jokoak, musika zautza, fazmakizun bat, itzakikas eta behtsu bat, ja, behtsu edar batekin bukatuko dugun, edo ez gorko saioa! Eta ezpen urratu behar dut, ezberdizte eskurtu behar dut, ezberdizte eskurtu behar dut, beloa iten dugan, gaurkoan, behar, fraska garritzen baita egin behar, zeplazera ola lan egin hartza. Eh? Dona martiri eta Dona hostiliko moskinekin. Bai? Edoaz? Uh, Edo ingurukoak bai. Ah, ingurukoak. Eta askitain txigidan galdu gabe gaurko lehen, Jokoarekin. Zurt ez gorte, hausoz, hausoz, erri zedik eta hauzoz, hauzo... Eri zehi hauzoz hauzo ibiltzen zizte zian egietan, bata bestaren edo gutxi zian egietan aski, bai? La burariak bai, ilurak guaititu zute... La eta... Lurak guaititu zute donamaktirin? Eta ikastorare donamaktirin. Ah, E, Eztut eusik, uste gola gurentzak egin, eh? Az. Azko <laughs> gira beraz... Azkuntza istorio. Kaxoa, donostiri nire, donostiri nire, bada, eskola, kaxoa, ningu lan ere galdera atasikik izanen da. Bon, are, asteniz donostiri, beraz donan martirirea ningu luko galderak dituzute, eta gero zera berdin. Bipundu, erantzun honasei da, nem haitame duzutez, duzute beha, egitarraikikusikusien egia ezagutzen duten Lehen alderarekin asetengira, mm -hmm. txatu gu fiti erantzuta, beraz, D, letra Aipatzen baldin badugu, zanbat, gerena dugu, dona martiri. Badira, zazpi, egri. Arre, amak, segon darpain txatzeko. Poztiak, Duna no, martiritas ari gira, ez duna hostiritas, eh? No, duna martiriti zenbat gehena? Duna hostiritas ari gira. Ezo, duna martiritas ari gira. Duna martiriti zenbat gehena? Sei gehena. Ez. Ez. Ah, duna da kozina. Zabai. Duna hostiriti. Beraz nik, dut, duna paule ere, agtian izan martela, beraz, zelagukagen? E beha eme, do, na, pa. Pe. Do, Et ah, e, e, Dona Martili la ugaxen lenago. Ah, lenago. Et babosh gaxen Dona Paulet. Estáquit? Se gaxen Dona Ostili. Et ta parti là b'estelique. No, je t'ai donné ça rien. Non, Dona istira Perce Eta gero tutte s'battais vestan che la zona bi No. Eltza guze mendia zenbatetan da baiziak uh, donoztiri. Seguratasun Zegoratasona. Laue unta, ogoi, ogoita bat, oitabi, neunagtzen dut. No. Miraz, dipundu, <laughs> zientzatzi zanak, zizte mendiochtan? Na, anizabiz. Ba, ba, ba, Morztu dugu bizka bat, metru batez. Baikik. <laughs> <laughs> Gurritzia boztaz, beti apatzen haida. <laughs> <laughs> ba, Erstefkaldi bat antolatzeko, edo... <laughs> Eta plaz egez. Zahez, bai biora, e? Ba indurueste bioret. Bai. I badai bilbirer poli. Bai, bai, bai. Egitza larekin ta gozuko da. Aban. Markatira bai. Da astekak? ez pachatzen da eltsartzen. Ah, las. Aga, hipertsone horton estara astekarik izan nahi be ware seitzendu go beraz bi puntu zientzat, eh. Ondoko galdera Beraz, uh, donapure ira insisté. zenbat eri zeharkatu, ditu edo zein Cercatu. Bai. Ditu sutet avishatsei suo ta kasue. Dona martilitik aviatu ze. Eh? Bai. Bera sambateri, a marchendo ostei suat ben txatsen. Bidina. A motxe. Bearoze. Loku ze. Ertagun una Smatitendo? Saspi. Saspi. Ba kisuelan tsuno nada. Me dijia que estira echitaunak. Es Nasaxaunak. Es es. Santa Jakin do no maktiritikia biatzan sirestelaik, bidea onditik. Donostiritik pasztentzi. Ez lena Donostiri, bigehena meia ine. Ah, no unte pasztentzi, a bidea onditik asto ba. E, poxzas bida onditik denak, ah, eh, ah, eh, ah, ah, ah, ah, ah kostareteko subira metrateka zitzen do eh eh bai hori eh atuko, me hori sentsa subi saskitu hemenia zaimen estan hori donostiri meaine amuru c beau c luku c galxu gelditzen ah solatendo bitina hori oh, meineko solatendo bai, bai te, me... Me <inaudible> Bidea ez dapazten, beraz. <coughs> Bipundu <bide coughs> donostiri rentzat, haintzina sehitzan dugu, eta liuntan, donostiritik... Buau, uh, wow, dena nashidut, abai, abai. Donostiritik azpagnela, joa iterakoan, bat ira bibide, bat uh, lekuenetik, bestea, aie ratika, mohiakin, amabik kilometro inguru dela gutxi bera, nisartzen. sartzen asunetan, hori maite ezkizot informazioa, mohihan gari sistem ezaporsatu kodigo galdera bezala. <laughs> e, bai, be, simplea da. Zenbat... Métroco desberdin tashunabada bidebat eta bestearen artean. Uf. Simba Nun <tire tue c> <tire> rapatedituk? Ekestionoak. Estira hecha gimen bera. Eh? Bidebat aihetik aiheto bidia ta bestiamen, le coineko bidietek, ez da. Desberdin tashunaren. Are. Métra. Métra. Di, ja, ja. E metxa se kasu. Mètre carré. Oita maz metrada a mendik plaza. Na, altotasunia da la. Sss sss sss sss. Uste za, lusetasuniat aska. So, desber, distancia. Ah, to to to Christian, i goi. Idu que nous mettra tarder. Auriki kilometro Hintzina seitzan dugu ziekina, Dora martiri? Boste hon bat? Boste hon metra, laure hon metra da. Boste hon? Hmm. Oh, e, hiru kilometra. Hire, eh? eh? <laughs> pundu bat zientako agitun ah, ah, <laughs> hauek eh, ustean. Ah, Bestea, beste munduko distanziarek batek ahiten eh, du bi kilometra eta hiru. Besteak bi kilometra eta azazpi. Ni abiatzen izan pundutik, ega kiteriak hondiagoa itira beraz. Artzi daitik abiatzen denez, ahagin pardatik. Horri da, da. Nuntik abiatzen den. ez da irukilometran digeritaz. Azkin galdera zientzat... ...donoztiri, donamartziriko... ...etxe, zaharrenak ez zain... ...men detan... ...klashatu agira edo... ...en gaiten da gutxi gara beraz. Ameka garen? Ez. Nik ez dut ameka Eche sa harina, ez jaudegi barne, ola ez? Eche. Eche. Echea dut, eh? Ez dut. Beraz, seks, emende, haite duzute? Me idazietan eren nahi duk. Me nikirakurri dutan, etan. Bakizu nikirakurri dutan, etan. Ene ziztampagoeko aktsibate ikusten, eh? Nisa, nisa. Echandu Amerika, siekan hain uruñu, haiten cizte? Ez, amabost. Amabost. Amabost. Mila laure hon da goita mairuk erren urtea dut, Eta zahari ez? Eta zahari ez? Zahari Zahari Eta galdekin Eta zahari Eta zahari Eta zahari Miran egiten du, puxka bat dudatzen duzula zula ahdzenen Ame dudatzen aldu Dudatzen aldu Niritorriak ez tira bat ere Ez tira bat ere susenak izan du lankide batik galdegin meba bau mehendut ez ez tubarioz ez da konfiantzaskoa ioko bat entzat, bestez zuri galdegin nahi izan dizudme, hemen agertu zira, eta <laughs> ez du gendainit ez zautzenan. Eraspar kamenakia. Aintzina aseitzen dugu aldi honetan donna martirirat goaz donoztire zautzen duzutan ez ikusiko dugu. D-letra haipatzen behalien bat erietan, dugu mazin afakako herrietan zan bat gerrena dugu donoztire eh, jakitez zazpi erri bat direla, berlan dugu, donna martiri Eriak eganditu zutezi ekan dana bat. Beraz? Azkena entzinekoa, xehiagena. Azkena entzinekoa, xehiagena erantzun hona. Azkena, zein da? Duzun aritzie. Zeyak entzauten erriak. 2.10 eta entzina xeitzen dugu bera galderarekin. Ze urtetan egina izan da, xanok egera. Nikok iduriz, untsabadu bere buruan mila behatzion eta la rogoita behatzian. Ez?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 di becchio che ne, eh, sto senza unte biozone coi San Bernardino, vai na voi pushut a ski su Senzinile, a votare, mi sto tutto ciclo. Te svegli intanto su 100 km, va di là Donà Pauliera Iristico. Non dic. Non Paulera, a parlé d'Yitiko. Allez. Et mes sorties. onartzen je saute dans un martinet. Mais Tratanet. On a parlé. Mais Traget passe à travers mais dans la bastille jusqu'à non Yitiko c'est c'est couche. Sparnerai que bicis sparnerai de tout. Ouais, c'est ce qui on doit parler au Mickey Auguste, hein. Alors, j'ai noté ça là pour dire que la cadence persistait quand la perdine, hein. Euh à ri. C'est ça c'est tout. On réel mais tout. Mon la martilique. la martilique. Mais m'a dit la ménto. La bourrena. La bourrena. La Uh, bas tida, eh, bastida, dunque ci sono gli E duna martedì es, che que a ridire, eh? Ma basti ne tutti martedì. E tonna martedì hori. detto. Donosti ti parcato, donosti ti parcato. La fondamenta le colinzengaldira, uh, donosti ti di parcato. Le coine. Vai. A ieri ha Eta una martiria, egalekuina, pentsatzen ezturitzea ganentzen utelam. Ez taspastean bidetik, ez tonkitzen doidoia da. Beraz, bitpundu gehiago, zientzat bibaziak egretxegi dira galderak, ez? Ah, ma, ma, ma, ma. Ahienak. Donoztiliko eskolan, zerri datziadaz, da ikastola ipatu zute. Ziren, eskastola da Arberoa, eh? Arberoa ikastola, me Donoztiliko... Zergri datziada. Eskola publikoa. Eskola publikoa, eta eskola zidatziada, da duna... Sarturik bo urte eta horrez du tatxe man, eh? Ena, astaga izki! siek! Hor dut nire horra, dako. Abai! Mm -hmm. Eta... Nondik pasten zira zu lanera joiteko? Bidetik. Ba, bideik. Anto bidetik? Istu hitzea egera... Istu hitzea egera bide horretzu. Joko hau bai, interese garrera dira. Ame txetan, Norkak egintzen du, nork, nok nork, hemen nor. nike musikarekin, etbo jokoan ere dira, zuzuzta, autoan dira, doi doi emaitzaka idot, don amartiri, amartpondu, eh? Lehenetik amartpondu hori hasi, paf. Mm. Eta donoztiri, lau. Lau, lau, lau. Espantxa. Shardina bakalau. Espantxagim zigi hagu, zi. Berda, berda. <laughs> Dena alatzen alda, jokontan amartxa ipondu egiten aldira, eh? Kasu. Bi minutuz, kronometra ezagikot, bauzute, sortzi kanturen atxemaiteko Bara da. bat erraiten aldo zute, ondoko pasuan, ken bat, estrategiokoa izan behar ziste. Beraz, donoa martirilekin segituko dugu, donostirilekin hasi begira. Ule eztu zute, kantuaren izena edo izenburua burua egan, eta nik puntuak kontatzen ditut. Beraz, prest, ziste? Bai? Bai. bai. Ara, eh? Gonoa, nik prestik dute, goazenla. io da panso eran solo noi marti che prendono Giulia e Mimì Susanna ricciaro sto riccio adesso guarda che mina vergina parchetta una scissa Paolo Berichakak. Na godt da početi da valjam. Sorry. O ja ne go suha. Melni Contoretta. I šaljemo vas. Na rođendan Zor e, so, da, jai hiki mozik Ez ez duk konta zen iniz, nahi Akito nintzen da Ero meriak reraraman ez mogoestia orainda are orainda orainda kasu amartzak orainda orainda hitua eta hitu eta Horain txetan, bi minuta, bi batzek, emendikaat! Izari, emendikaat! Eta, joal, mesia, kintza? Hai, hai. Eta, argarri, zaharra, xibotarra, gazteak... Eta, erukeritatzen baditu. Eta, orukorki maite dut musika. Musika. Ez dizote garen beste hazein den, zentaz, pastuko dut. Ez behitu zuteat, bat, bi, iru, lau, pos, 6 azpi, sortzi. Sortzi, erantzunan mm a marché elle tend une 26 oui t'a chez le maire à rigaria oui t'a chez waou il y a pompa ça spit bois mais voilà Beti tu veux que les ikusi, 2 minutes et Saint-Bujoir écoucher pas tout à la erantzuna aurzen demotko urte tenuen printshotzen atzumeen zu tuna mais Saint-Bujoir eri uri zan loiolana lo egomeriat mm -hmm. preste mhm mm allez ah, je te guidera berasa ceekin gena sute silakoa girezela eh, mais par comme il a que ah non no, mais tu Ostatu zokoan, duke artean, itzal bat esperoan, minak itxut zuri. Zeregin, nola egin, norek. Aku aturia pa pogorirei zer hau. Chakua maren alabak sena, bai jo mi dire nostren <truzio> irengiz. Luritu saut ezela gukea nire pegista. Beritzen disot. Russia a retrouvé. Donc on change ça tout ça dernière. Et c'est vite fusionné avec Louisita Nikoo. Egore, sto Nikoo. Stream. Agitea de Televistere. Ah. Baue. El 2 minutame ichoiten du justo hasta pe nesta utxo balustre. Eshukia gizban dirala. Agartzan zaizki lareagorri daiga. Garri. Bestalde, nere biltsunei koani sa, nere udabukara nitxemponi sez dagite zekiz, ez instintar mi. Wow. Eta Beraz, ondoko jokora pastuko gira eta narteanik kalkuluak eginen ditut zientzate. Donostiri zein? Sein? Lehen kantua. Lehen kantua bat shituko A petit ou petit senne ah petit ou cas bat c'est cette musique en tant Eta si ça est au schéma christo on appelle Tara, eske zure Kristo kanzian. Voilà, Willis Dumont zen dut zutenitzala. Estitu sutu te uxe. Estitu. Estitu sutu testa ko tu. A beste tan Hala, freedom. Hala, freedom. Hala, freedom. Hala, hala. Hala, beh, ez dagaizk ez dagaizk. Hala, pastuko hirondoko jo kora, zentakun, trempan gira, binaurein trempatuko dira batzuk pixkat gehioa. Ah. <tara> <tara> Eri Kirolak hain zen emaitzak oitasai uh, donamak tiri eta amabi donosti erantzat Egin duzute amak pundu, mebal pa so, bi paso kenbi Beraz uh, ara, emaitzak oztan dira Kirolak beraz uh, pompenan, simple, amak pompa pompa bat Iruroit amak pompa, zazpi pundu Nor egin uh, hasi gubira zideen donostiri Nor heldu da donostiri nire ondura, nik behar Gaste na. Juste veiteko edula gutia rosha egin dut. Zortzi urte situanen eskak. Eh, Ama ahuitamaxponpainitu. Ari Christian. Ez da onat. Egasquak. Egasquak. Shooting lanatik. Uncheck indi tu. Esimi sei non c'è. Yeshik. Yeshik. Christian. Nilondura de Tori. Ari. Aho Et tu me fight le attack. Christian est la cagelet qui l'a été au soir au qui ne s'agite pas qui l'ai casse. Voilà. Merci Christian. Après styler la Rick, acheter une minute avant et ta minute avant, se connait à sa potentielle de eta gauza gagne suite au ton chez Bouchi. Comme ça qu'on chez une dire, on dirait ça ta cause chez le chaud à yo quoi. Et là qu'est-ce <laughs> de la única. Mucha un yo chiva costière, eh? verdad Susana Chigueito y, y tal. Christia. Avec Christian. Avec Christia Christia Christia, eh? eh? Christian. Allez, fraîche Christian. À Christian hein. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ça s'est sorti. Et ainsi. Amakha. Amabi sustengatu, hein. Amahu. Amakha. Amabi sustengatu, hein. Amahu. Amakha. Amabi sustengatu, hein. Amahu. Amakha. Amabi sustengatu, hein. ¡Más oj! ¡Merecí! ¡Ogoy! Eta oita bose onda. Oita lat, oita bi. Oita iru. Oita lao. Oita bose. Oita xei. Oita sasqui. Oita sojzi. Oita veazi. Oita amar, brigo irse onda. ¡Ale, aste no brigo irse onda! A Chairman de Kay, Alright Alyssia, A Vermincher, Alright A条a They Just Warm Stoenix A Dire Add Add 120 Al de proof En el destino de la figura 경제 de los Altos Carpe y flexibles Carpeambling Bela honen gainen, mea ez tutan ez konxinia glibre ba izan onartzen dut oh, Eriten duena lau yeah. <laughs> pundu amasei pundutara irisztentzira Biba zu Ehm... Nola... Dugu hapa? Tote? Tote? Kaskai ezagotari? Erri kirolak egite itozo? So? Duna mahtirin behitira erri kirolak edo... Nondira erri kirolak? <laughs> Duna mahtirin? Duna no mahtirin? Duna Erikerola, indazio 4. Inga... Bixia da, in, eh, ba, eh, bichada, eh, Dona Martiko izena hartzen dute, da doz inantrenatzen dira. Ah, mesiek behitu esanoki xanok egela. Bai, Dona Martina bat zute gelak, prestatu nahi, entalde hori. Egia <laughs> da, egia eh? Ez. Ja, no, eta, maizan da, animatzeileo eguno izan zira, eh? Ah, ba, ah, nahi minu tanto eh? Ah, ba, eta, edo... <risa> <risa> zerrituzu a bere bezala, kabale bezala? Ardiak? Ez, behi ez dengoak eta eskualtzerria. Eta, hola izira, xerriak... Ah, ba, ba, unsatega xerriak... Ez urrengu betik. Eta, ez bihondat... Eta, epa, eztu baita, egunako feidan? Ez, ez du transformatzen hondokon. Ez? Hiltzen ez, feria, jaten. Hago, hundxa, horten ez da, feriari gizanen, ere, ere, dona martirira... Ba zurengi eta dona martirin nokekin eta itu gure kirol de desafio kirolak. Zuk beraz zure izena Nikola. Are Nikola. T-shirt de tauzu bezatea e e t-shirt ja coach ch'a tout dona martini. Isaura coach. L'acheter. Nikola. E Nikola o heguin toso. E on bat eh. E Nikola angilea da. Badu bai osagarria. Are hasten tira eta ni zapatzen dut. Hidu, <laughs> lau, boshd, shei, saspi, sorkzi, veatzi, hamar, meka, ama maidu, ama lau, <laughs> ama boshd, ama shei, saspi, masorkzi, meditzi, ogoy ama idu shonda, oita bat, oita bi, oita saspi, o sorkzi, oita veatzi, oita mach, oita meka, oita mabi, ama idu, oita malau, oita ma boshd, Tomas Astic Tomas Sorti De Medici Berrugo itoi ta marcheunda 21 22 23 eta hau eta boste 26 Tomas Astic Tomas Sorti 28 Berrugo segundare 1 21 22 23 24 25 Aler Berrugo boste 26 eta utzi fiskatore 37 Tomas Sorti Tomas Medici Hiruro goi, are minuta pastia. Nikola, horrek, e, Hiruro egin ditu, egin ditu, beha ditu ziren, eta azkenak, gara indakaz, belaunean, eta iritsi, e, eh, medona martirik, ursatud, chronobuzia, kaukiko dituzutela, edo, koan, eraz, Hiruro goi, egiten duena, 6 pundu, ogoita, ama, bi, pundutan, Wow. Kirola <susurra> ite usu Nikola? Bai. Zer? Be Dona Martiko e, Taldean, Don Ostelline. Ega zer baitenisu <laughs> soso? No. Gizendo dut eh, uh, xokatira. Uh, bai. Hey? Tarpanan ta iranaiarekin. Arpauri da burdinajo. Es es es. Uh, ah, bai, doşiga, shiga, shiga, frigatu parkatu. Adosh. Ak tagola, ak tagola honak, goiko Dona Dozin adame estan txinatzen dira eta... Hala, Tuki honaute yeah. antrenatzeko. <gülüyor> gu bihotzuneko agia, guk emeitendu beti. Azken txapelte <gülüyor> ditan hoste <gülüyor> <todo osmikosik> dut ez dizkela... <gülüyor> ez dirila osuki iritsi ekiparen muntatzen, ah, <gülüyor> ba, eh? Aitu zizte beshte egri zombaitekin. Bai, bai, bai, bai. Guti da, guti da eta Izan da, ulertzezea bomba da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Hor, haizizte, eh, Shuraskin lanian. Lanian, emekeo Lasterka, izira, ere? Ekonomizatzen dira, iskak! Ekonomizatzen dira, iskak! Egun estik egonazen lanian, eh, jarriak duzkozak. Gerspartia zen, egoizu! Lasterka, lasterka izira? Iskat batzutan, agonekin. Aipatu behitu zua, lasterka aldea, iskak! Huntxan, Are ondoko jokoarekin seide zaguna. Aintzen hamen ikustu dut bat, kirol gutxi egin du, eh, Jamishel? Ego gabe eXtugo guskatzen eta <laughs> eXtigolanak egiten bez ikusiko ikusikoia variosen kirula kucheita beXtuta aldisa aldiso txuknola izenik behutseltasunaberdu nire taula ikusime tote eritrako kontxe sustengatzen mebisteak kontxe kitzikatzen na inni hau enutuz laguntzen nik lagundu na inni emikoar sain iopinion iras gutira ez E e yo, e yo inetcine, a mim usto, pompa, e eu inenti, eu inenti, né? Eu estou de um prefito, e a polícia de Rio, que eu inenti, aí se ganhou. Fitei a cidade, fitei. Aqui Me tortsou tu, que engenheiro, tá, e eu estou a dizer essa, então roubaram cintura, engalça, tá, ali osis clink clink, eh? Gastando Ontzen ontzen. Ha. Ricoa ke, biskatza zurego dirlazin muratuko nuke. Gina <güls> koarregia <güls> ukatu zen <güls> i unzeana. Noraio super naginak. Jo chezitsu sutilloko noraio antzen arginak. Txinako arrexia egin eta <risa> gero? <Zagabostia. risa> e bai <risa> beti galdera entzun dut, eta sekulanez zara postia. Haz maiteu taldeigu ze zara postia. Ede, bai? Iaxan zut sekulanez galdera, baina nekangunuk ez dela iazkoa erginik. Eta nola ere ikida txinako arrexia eola? Blak, blak, blak. Ede, wikipezian <risa> Pre-shobatzu bai. ekin, no soldado batzu ekin eta bai? laborari ekin. Bai? Eta gero zerregintzulten aien... Ebe, bako txabere aie... lanera, bai. itzuli. Hori ah bai? bai? Wikipedian hori datzia zen? Bai. <laughs> Or, me hori txinatarreki dute... Jantziste txinako Wikipedia zen eta gero itzultzen bada ez hilzituzten denak. Eta argi zietan lorperatu. Eta badira pasaiak eta beste eta hori ezen txalatu behar. Eraz, bom, bai pre-shoiak zen, me argink ere eta nahituzi. Ados. Beraz, <laughs> beraz orain, baitut galderak hasiko asikoniz uh, ziekin uh, donamaktiri eta gero ziekin, bako itza aldi, erantzuna asiedan emaiten, bo erantzuna emaiten mazute irupondu, ez behar uzute, siak pausatzen dizua eta donamaktiri, donostiri eta bi pondu aldu zute, eta ez pausatu galderarik, nik ez ditut ez zautzen mailokoak dira, eta ara, bera ziru aukeretatik, ara, ez da da gehien bat nire Zein da bizkaiako basura portu, basura eh? portu garantitxuena basura ondakin ondakin ondakin portu garantitxuena el ea bermeo bermeo bai bai dira, beste biak. bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai Beraz, badakitetan irupuntur ekin hasten gira segidan, guau, wow, argi gaxia. Beraz, hare, dono stili. Zein uchtetan hautatu zuten lehen diputatu sozialista ego euskalegian. <coughs> Ay, mila bederatzireum da bian, mila bederatzireum da amarean, mila bederatzireum da amazortzian. Bi, Amar, amazortzi. Amar. Amar? Ah, maharentsun ona ara iturria mina e, iturriatean eh, ez da e, lagurantzari itundu e, iturriare estudietza eh, eh, <laughs> bai, bai. baden biherri hauetan nor sortu zuen eusko ikaskuntza euskaltzaindiak euskoiaularitzak eigo euskal, eusko euskal herriko lau diputatuek No, galdela. Nori galdela. Nori da galdela. Ebe, ziak eur beraz. Ah, donamartik. Naturalki, donamartik. Nibakit. Miraz, are, ha marxion dagozute goz katzeko, erantzuna maiten diazute, Eusko Jaularitzak, ego Euskal Herriko lau diputazioak, edo Euskal Zaindiak. Eusko ikaskuntza, dukatu delarik erantzuna. Euskal Zaindiak, lau. Vale. Ez da erantzun hona Euskal, Zindia. euskal Zindia. Siek, zute, Eusko Jaularitzak, ego Euskal Herriko lau, Diputazioak. Laudiputazioak. Laudiputazioak. Erantzun hono, nah, bi pundu. Sientzat. Hala, hiraz, hiraz, hiraz, hiraz, hiraz, hiraz, hiraz, hiraz, hiraz, hiraz, hiraz. Zer urtetan, lusatu zuen batikanoako mesa... Zer urtetan, lusatu zuen batikanoako mesa... Nox bere hizkuntzan egiteko gomendioa. Wow. Zer urtetan, urte bat, he? bi. Me... Mila... Boste hon da irurrogoita iruan, mila zazpire hon da larrogoita behatzean, mila bederatze da irurrogoita bian. Azkena, mila Azkena. Eta az erkan duzu, Batikano bi hori, nik edo niziriz gizton apakatu, ha? Eh? Ba, ni, <coughs> ni beti izan zanon izmea aspaldi. Ay. Eriza ezigarri edo galdiak. Anikaz ezin pizkira, atxiki. Ez mezer da hori ez dut, zen uh, urtetan, luztatuz tulten, Baticanoko mezzak norberak berizkontzetan. Ebe eskuara hazen aiteko parada, parada. Ah, adibidez. Ebe hori berrikitako historio da, itzin latinez ziren historiak. Abai, abai. Soktuak zinezten iruritabian? Aba, espaldian. Eta latino zenituen mezzak? Ba, ba, ba. Ez autut duzu aldaketa beraz. Bai, nahi zautut aldaketa. Eta? Nola no, no hogeki kantatzen da, latinoz edo euskaraz? Guai, guai kantatzen du latinoz pesta errigunakien, eta ez dakik duzei kantatzen du ne, mera kantu zahia <risa> <risa> Hori, hori erten duk ez dakik... Uh, Aztuak no, da, da, latinabeno gehiago edo. Nik ez dakik gero, eh? Jokoetan ez dugu, eh, latinezko kantorik domaia. Beinat, behinat, hau gosio logotzen hasi itzitzaidan behin latinoz kantatzen, bom. Hade, parentesia tipia hoitxirek, zengana joa eiten gira, eh, honak dira parean, eh? Haurek... Irakko jurtzeko zein liburu ospechu argitaratu zuen Isaka López Mendizabal Tolosarrak mila bederatzilem dauguita bors gehen urtean. Xavier Tso, Martin, Txilibitu, edo Fernando Hamezketarra. Gare? Fernando Hamezketarra? Nenokera? Fernando Hamezketarra. Zta erantzunona. Niki hand seke biherna Martine Martine uh, chilibito bai es Javier es. e Cho esta una talla bien Cho Javier Cho ah ya surano niki le chabech ona kesti ta pundurentzat kasu eh hor 8.9 dituzte parte izan da ne 6 km2 kontra schisté mais sert ari mota erabiltzen dute nagusiki ari your shot sailake aribeltza <coughs> Granitoa arre-arriak. Gainezak harri beltza. Gainezak harri beltza. Harri beltza. Erantzun, hona? Gira ziek, eh? Hameka, pundu. Ah. Lehiak eta onta, egi. <coughs> <coughs> Oita zazpita <coughs> da. Onzek <coughs> beti oitama bitan zinezten, egi. Oitama bost, pundu, ez da gaizki, eh? Harri beltza? da harri Arribeltzak ol horiak, ez du ameste zainik. Nola zainik? Arriak batu zainak, zaintzuriak batu arriak. Arribeltzak ez du alak zainik. Ez da usten hori da? Ez da usten. Bestiak risiko hori badoa uste pa. Ziek arriak altxatzeitu zute edo yes. ez? Hore behalde, ez Malta bau zute, hor... ...azparneko bidean ahrobi edar bat, ahriz beti da. Hafe ahriz beteik, ahriz uste nahi <laughs> da, Beti uste nahi da, egun zez uste nahi da. Holida, Lauta <laughs> bat izan edo zute. He, <laughs> <laughs> Dona Martin edo zuten, <laughs> guai ezta gio, ahri epikatzele batzen, Dona Martin. Ezen <laughs> Ma ahrobitipi bat, uste letean. Berak ata erzen zin ahri, eta berak antol erzen zin. Meha, leho etxeniteko... Bai, ximineik anteit, etxe Isura, leio iskinak Don eh? Martilinen, Don Martilinen bai, zula ke ja da justu retiko eme. Eh? Donostiarrek alidira Don Martilarena kultura. Ba, zenata estuttan estu seguruan jakin nun atatzen zina ja senta juntan itentziten atatzen. Bazuk, bazuk eta ezten <tipen> <susurra> <batzuk, batzuk susurra> <duten susurra> do lo strikaria sida Antola eta gestegez Don Martikoa hota beti orazen. Ba da halako estaba zuzuta ka Don Martita do, do stilinartiana. <susurra> Me si placera bi erioiekuko eta sola ku yakin sartuta e nemen kitsu eta. <susurra> Zer plazera, ezti euski plazera bat, plazera bat zeku kaiti egu. Bona, mazmakizun bat, hau ere, ximple da, segidan eirantzun emaito mahu zute, segidan egen eidu, segidan, eh? Aitu. Iru pundu. Berriz irakurtzen bautetan bura paszen bata, bi Ez bozutera antzuna ondokoari ustean diote. Zikin, hasten gira donoztiriz eta badakita, hasten gira donoamaktirilekin. Beraz... Uh, are, gana duzute bestek... Uh, Erritxigiri, eh, Ez du bario jateko, ez da ere edateko. Baina... Nahita eskoa da bizi izateko. Aidea? Aidea. Yeah. Mm -hmm. Ricisen mm -hmm. beste gut misia. Airea 3. zientzar zigiran emengozen zigiran zigani kaitu ziste pizkate gauskatzeno itala utera. Iristen Zireste Dona Arteli. Martili prest? Bai. Right. Bai. Right. Right. Ilabete gutsix shortzenda begia eta yaten ezbadu ere gau batzutan nago betea. La guia. Ricce, mais chia. Bai. Bai ta se Gina Gutiérrez tu. Bon va de Iriintzinaren yokoa, Iriintzinaren simpleki, eh. Entzuten ditugu hemen edariak, zampa, pimpimpi... Ez da, bigiran boteila irek ez edo? Eta, bat, da... Ez ez lehen, harel. Goz da egema, itetuzak. Goste, eman du mikroonduan eta entzuten gero nork. lig lig lig lig lig lig lig lig lig lig lig lig lig lig lig egia, yokoa, plazera da, ere, giro gozoan, pastea... eta, ikuten du, beruareken egia, ahi behar, Biskat horrein, abai egintzenaren, jokoan zuzutez egintzena polita bota egin, zeku bota ez zuzute egintzena, uxoia bauzute ez, sekulan? Ezin No, like to... no ah, nahi du ega noiztenka. Batzutan, hau. Guko egitzen dara egitez. Segitzen dara egitez. Guko egitzen dara egitez. Guko egitzen dara egitez. Guko ez duk unha azpandar izan ki, noiztenka bakitipitan izan ikan. Iaz, elkarrizketa bat eginuan eta bai... Bai, eta pixkatke egun zidantzen eta baiionako bestetan ere hartu dute usaintza. Hori, baiionako bestetan egin da esparti naren ordukitzera, ega esparti naren ere iduriz. Hori, aldu den ordukiko edokoa izan da esparti nortu kitza egatian. Beraz... Tuki aberteko egitek, amduko. Kampoa, eh? Kampoa ezagiko gira. Ah, bada. nik lehiotik ikusiko gugut eta bera. Hora, animazio zahriko dugu, gara, inatziak kanpura da mahen dugu. Gero ez da gibira aturtuki bera, rota baitiak, esatuko dira deia zain, gehi espartina. Hara, egintzen, hanok botatzen du, ziakin asetengira, donamartiri? Neskak? Espikatza izu leheriak, ederenak bipundu kanen ditu, eta distantzia, distantzia. Kozeta usunarekin ere, ebe hamar segunda, pundu bat, hogo segunda, bipundu. Bela, zel, joel da prestatzena, enten entre batu zira? Aldi bat Egia? Noiz. Ats alduntazu. Alduntazu. Betan un autoan eta chen. SS700. Etchen. Bai. Familian. Eta zer gain dizute? Sou le talentu belgia. Sare gendu go ama. Ze aizia? Nekish cicome nella Belgia. Non. Spolitare principale. Après si les alic, microloins ça pas de santo. Et Segundo ama, ama bor. Segundo. Foi segundo que seguimos a pato da missa. Aí vai. RG aí, mestres. Ah, ah, eh, eh, Sama bortz, ah, berazkondubat, ah, ah, xehur sientzata. Horren uh -huh. ikusiko parekoek sianturatu. nola emaiten dut. Noki emaiten du parean. Jamichatu. Me Eik, meidupen txatu. Eik, es, meidupen <laughs> txatu. <laughs> Auturik aut ez jamichalituriz. Ahem, mego. Ben autulaik ezten ziren. Poder erdikoak emandu, tamen erdikoak emandu. Sentzu honak erhandezak ez nadin enxarire. <laughs> <laughs> Beti berda enxatu. Bakizu batzutan, bat dira sorpresak, eh? Ushu gauzak trompatu za cimaiten dira eta bezti, eh? Beintzatu, <coughs> <coughs> <coughs> Veintz, koira jo haitean argozira uste dut, eh? Rezti zirelarik, Jean-Michel, axi. Ai, ai, ai, ai, <laughs> no, <fini. laughs> ai, no, finit. Ai. Na, iginen duzu? Ja, eba, putzpatu kanadut, gailantik adi urte daz, ez? Ez? Ez indut, ez indut. Inchatu bezti batek? Es. Ahre, ez es indut, ez es indut. Ahre, tote, bota! Betio, hi-hi, ha Se queda rica. ¿Qué? La boca. Ah, va. Bueno. la boca. Ya <laughs> ven. <laughs> Ja bujeta huna bete hit hona hasi gato bizia. Me un chasto che ta sia puliki puliki i got senza i got senza ma kisso abbastanza vai. Na en insanian entrenatua hori entrenatua zenda i diferentiatana edido. Baurein entrenatua konstistent. Jama sotanian hastea mergin zela entrenatua legiran trendo ginen. Bonjour. Soulet de Sartre bipulat. Ah, ikei. Ah, bai. Ba ba bota, bota. Bota. ba ba ba ba ba ba Zeru kontestatzen Eta gaita izut, entzondit uti gintzinak Egia Bo ez nire abezain edes, eh Bena Zeru, ariki ikatien ez tsekula denen zun Egia? Egia? Bota Baut urdu bat egespetatzeko, baut gu beran pixka dira beratzen <güen> Eskapatzen da, aurzen eskapatzen da Joko hauek asmatuitugu beinatekin Konfinamendu demoran kantu eskentzetan, egindako desafio desberdinak, izan mm -hmm. da din pompa, kedo, hala, kirol desafio egin dugu, danza desafio, eta horroan horretik, eta zinka egin genuen beinatetani asiginen, zinka asibiroan zinka gaiten behitara parka, eh? irintzileiak eta egiten, eta Ara, bon, be... nintzen asileno, beraz normal, gero beinatetan, duzeago eta derago egiteko, asibazanik, eh? irabaziko nuen, mebo. Hara, <laughs> goazen ondoko jokora. Egoak egazkin Eri abi zangoren Mesu embare bingo Pandangorela Esten berago Solia izango Si sí eta gero zi idote mexcholria ez zeauso inguruko udur uste dutena baidu mereishmento senta balu sentzu pizka dereke senta uşu kantatzen urain ola nai estu golakantatzen ez ez dut uste agitzen zeisiren ola nai kantatzen, kantatzen? Da, ba ba ha, bo, ha, prayer, onda, bible, A -a ba ah bon ah be uncha da viva zu zaintate partikularki gaua bastiarai poxatu juntzerailera goizalde hobiltzenai dela eta be uxor kantatzen ez ez boko onesk kantatzen mentuda zu Aizio katatzanduna Nik ez dut galdei tension gantazia galite utzak ikask ikas jakin hori gaur eskolarentzatzela publizitatea berazara euskaraz ikasteko eta hobetzeko hobetira helduentzat zeik ez dut zutabe konsei ziste bai mekantus ikushiko norrekin aski uh, gaiten duzute eta eroriko dena erortzen da 8.1go emaiten dituzu 8.1 bat bat 8.1 arte ireztenal Ez bau zute lehenkanto ez hautzen bihotzoneko gira, haintzinekoa, edondokoa, haukeratzenako zute. Preztiz ez laik eran aski. Aski. Gernikako argbola. Uf. Zauzuzute edo ez? Ba irakurri hauken haut, nor norbeiti kontrakantan ezak, baina ez bakarrik ez. Bakarrik iruzizte. Mm. Kasu, eh? Da, haintzinekoa, edondokoa, eh? Gernikako argbola, zer izatamena alda haintzine. Haitzine. Okay. Edondotik, uf. Zineko, kakohola, eh? Stregit, e. Aintzinekoa, da <coughs> <coughs> <coughs> ondokoa? Garen ikakoak bora, eh? Aintzinekoa? Aintzinekoa? Eh, ezti beldo egin izan, gaztenais eta lorioz. ez du dezintzen, eh? Glu-glu-glu zen ondokoa. Ah, to. Zauzuzute? Ez. gluglu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu Zuzuten sautzen? Ja. Aisha, merdu guguagin. Tote, rest. Gaztena izeta lorioz Espiritu bakurioz Ba, gaztena izeta lorioz espirituak kurioz, bate agradoz, beste azgeloz, mutilgaztekin gai horoz, mutilgaztekin gai horoz eta nundi naiteke Makila eta Leioa azbian zurrurbi Ate xokoan Makila eta Leioa azbian zurrurbi Ene maitea Handik shalzen da Segerretuan prudenki Segerretuan RUDENKI ETA AMAKO HORRAINO EZDAKI AITAK ETA AMAK ETZATENDIRA GANBERA BATEN BARNEAN AITAK ETA AMAK ETZATENDIRA GANBERA BATEN BARNEAN Ez dira nitaz, anit zorroitzen, Berakuntza direnean, Geloskerriarik ez izaiteko, Nimaite aldean. Eta egen txolo! Ibai! Ibai! Bara erasobat, eh? Bertxet guztiak eman dituzum ez da Ordria honean. Ordria ezela ona. Ez! Berdin ez! Ez! Ez! Ez! Boa! Boa! Ez! Berdin esimenduare! Berdin esimenduare! Jokoa jokoa da! Ah, hori! Ah, hori! Ah, hori! Ah, hori! Ah, hori! Horriak! Horriak! Beagitu da dula gutxi! Ez dute dene berdin eh? Eta ez? Ez, yes. ez. Yes. Ba, dira horriudez berdinak. Berdinak? Ez da, du lagutziu susuaren kantua. Eta maiteaga alde egin zautan eta horrean ah, hasi ziren. Denak bazituzten ere, baina moan bakizu zer, zira bakarrik denak eman dituzu. Eta luzeak ziren ere bertxe, ah, erroiek, ah, ah, ah, ah, erazare sortzi pondoak zientza. Ibasu. Ibasu. Lusikoa gambaran finitzia. <laughs> <laughs> Tu vas sentir une <risa> <da> gambada de canto aitzina. <risa> Danu nere itendu gambaran gamba finitzia. Aita mak eztaten dira. Zumaitzuko maitotunte bihernzat, berdatsatu hey. bihernzat. Ai. Hey. Adoche, bien ça, Jean-Michel, un argument tourné eh, mainique. <coughs> bon, bakisu comme ça aussi, que tira que yo o, o tene Aintzina, seitzan dugu horrein... Uh, Dona martiri. Dona martiri, oh. aski erraiten duzute. Eh, ba uzte presione hor, eh? Irintzia dira mandu zute, ale, erraitu zute aski na uzute larike. Zat, aski. <laughs> Aurraki kaxa zue. Oh! Ah! Ah! Ah! aurrekoa? Yes. Ator, ator zen. Eta aur txokipia hondokoa. Ah! Ah! Ah! Ah! Bye. Hau haki ka shasue, eus ka rasmin tzatzen. Ongi pilota neta, o Hau haki ka shasue, eus ka rasmin tzatzen. Ongi pilota neta, o Airetun txikitun, airetun aire Airetun aire, txikitun, airetun aire Airetun aire, txikitun, airetun aire Airetun aire, txikitun, airetun aire, aire. Aire, aire. aire Olé Gure kantu shahak Konxer badit zagoen Airetun bita gorik Ez da xoqtun Gure kantu shahak Kotshelvaditzagum Heide politaborik ist das schortuneu das gebirtchetas das gebirtchetas schon die rede aber sans weine bibasia vivasia eta ichashuaastega ikustea ichashua dona martitiko elsa elsa rosik ichashua bera ez gakalase gakalase gakalase ba ba Sokzi pundu? No, Mirisimendu gutiagoa, haitokzi no, pundu. Haidea erritzioa <laughs> hori ah, esunikela. Hori mannenenike, guri amurtzioa. <laughs> Begogoita, <laughs> bederatzi pundu. <tus> Dona martiri reintzat, ursat, ursat, uh, kasik, basi nafarroko emaitzo berena, izireztela egiten, nahi doeran behitzi kusiko girela, hain. Eh. Ah, okay. Finala, oraindik behitzi gertzean, urse bura usteak, hare. Siak hoita, Hai gaitei, hai gaitei. Kara gada malau. Ostiko itchaurager muranta malau. Mureri tote, tote, tote. Kaska seri. Bukatu baita, me geitzen zuren kantan bersota naiziste? Gaueko ordu behant oietan. <laughs> yes. Ez. Martiri, beh eh, Bienden, ez, donamaktiri donostirin, Berhtiolikaz? E, silaba ez da izan donamaktiri? Eztu izan, izan izan izan izan izan izan. Eztu zinezten ez? Bai, bai. Gostatu? Bai, izeki. Ege, bau, ezeko dugu, ezekin gostatzen giren urain. Ez ezeko grafitem intzatu behar, zebura ero izistek. Ez. Zekin, asztengira donamaktiri, Berhtiola? Zare. -ber tamak gestaldesutan hiru paperekin giran a be bi bi heri en arte kodair pian izandagirioberoa berohuni perru egiteko Gira basiko duen Nor kantuko du papoa E giaren ohorea orda Estabakakig diokoa Chegurdena da irabastrea Gauk dugu narderoa Quan Donna mar don nori Erdi di e donarsen ihinsi pompa ber chuutarri Emmen da ongi bazen Euwta de nonni Segi Euskaraz joztatzen Udabuka erako ez ahantz Txapeldunaren osfatzen Gora hekia, gora Euskara Diak haitezagun gozatzen Aie jatarek botzedera guaukandute. Kametitut baran eta itortu barudut botzedera. Me hor bertsoa? Unkitoa ez? Ah! Hor ust dut, igintzen abezala ez? ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba idatzi? Zook? Mm -hmm. Egia? Bertsoa-lariz zira? Zuntazen zait, idatzi ez bat bat ikoa, eh? Ba inaan erai. da? Mirentzu? Eta, eni laguna adekine. Eba izigarri dira eta... Eta well, well, lagunari eskerri da zuten. Ez az, dina haitiko lehen ahak eta bigarren ahalik. Ez, izi garrie da eta itz gakoak ez harritu zute. Euskari ratia, eta sortut importantena. Zurtzen! Zurtzen! Zurtzen! Zurtzen! Horregatik bakarrik ba uste pundu bat gehiago. Eta zinuean, 2 pundu kanentzen utela Usu bat batekoa egite duten eskaintzen puntu bat. Azkena lehan pundiuk haitu ziren, 2 pundu meriz. Orduan broita ma, karen ordaz, behirro goita ama bila egizten izte. <risa> Boi, merezio zute, kontendiz. Bertxo Ederra, usteo <risa> tatzikiko utela papera afichatu bat duela. Goro bezala. Bom, ebe, Bertxo, li jura garri honekin zutugu bukatuko, Ederra gobat prestatu behitu. Jean-Michelak pompen denboraan. Jo, gu, badu. Donoz tiri? Be, diarra italiak berriz, prestatuko dure bezala digerunak ah. <risa> <risa> Me horrena da bat battean heldu direnak. Azker ja. e bai. ja. momentoan, estresar, osa guzio ekin. Algian horrengatik edo horri esker horriki piske bat errakutxiko dauzai. Zer posta. Horri eh? zemertxoa. Ale, <laughs> <laughs> <laughs> manen diato hostean haipatzen nien aire Agur don oztirim, baita don amartirim. Iratizale... Irrati sale fidelak hemen dira gedi. Bertsobaten nazmatzen bota behar izerdi. Amikus e irratia dadin lusaz bizi. Diba. Mucha. Gakua kusak perutu. Gauk bai, segidane, segidane. Euskalik atietan. Oinetan etzun, sushetan. Ez me, Eniz bertxo Adituani eraz Eraz ez zindut eman Zindut erantzen zentzen Bera, hinko zehazen Egin ma, ez zi tutala sehitu Beste, surazkin egindu du handian Eka alde egindu talik sortziko tipian Sortziko tipian zan? Amariko handian Amariko handian? Apargatu Gondzin asint sortziko tipian Ixirik egon behar zen hor Zenta nik estu diakintzarik Bera, zorg, zuxalatu zira bipondogur kendu behar izkizut Ha Egeriak <gülüyor> soholtzena egitean. <idea. gülüyor> Errandako errana parkamenak, behitzat afitzatxik ikut. Bipundu horiak egi Bipundu errandutanak zientzat, eta ziak ere Bipundu eskeniak bertsuaita azteagatik. Eiten duena, berrogoita amabi, eta oita malaua donostiri gantzata. Bautzot, <gülüyor> bautzot, bautzot, HASTA LA VICTORIA! Ara? Gaurkoan garaipena donamaktirira iritsi da... Donoz tiri ez da engeski moldatu, batxasiz izte hori ezan... Haga, ara zom, e, nik espertana da momentu goxobat pasztu zutela. Ai, ben, ya ben, yeah. bilo, niker, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo. Bilo, ben, bilo. ben, ben... Ben, jakitzazien iker, elementu honak uteratu ditu zuten... Ben, ben, ben, ben... Ben, ben, ben, ben, ben, ben... Kontaktu egenea elementu honak... Ata toak izan direla, ara egiten duko, el dudan urtean edondoko an ha penchatu dono hostilien parikita chunari. Bortanta da, baki sote, eh, kisartontan en eskak ere, Valo, dono hostilien dibide dera, biema azte eta kisantar. Ah, bolida, bolida. Kisartontan, kisartontan ema azteak dira gien, eta beti ansteitugu, beraz, sa... sinka edera emanig, bertxo edera eskerak aurirela bai emastar. E Nikola, si tugu dazten, ha? Pompau Pompazale, firra! Grazie, grazie. Donostiri, ziakere bikain, eh? Cristian, zuckeron txarindu futbompak, ez gira... Jean-Michel Bertsu, txotxe, kantu... Ekipa hona zinazten ere. Ebe, momentu goxoat pastu dugu, ziakere iduriz, ageriko finalera eriztentzisten edo ez. Bravo, importante nada, parte hartzea... Da, kasan Hori sebera, yeah. mi esker donan martiri eta donostiri eta nik auzabat, eh? Azparneko bidori hartu kutelaik, beste begi bat ekin ikusi kutela mm -hmm. <laughs> <laughs> Gora egia, saioa hortan bukatzen da egorkoan, eta seitzen du, gila ez behita uh, fini. Miesker esker miesker mi esker, mi esker parte hartzaile entzun, Euskal eta Gora egia.